Imnul 55 Duhul Sfânt rămâne cu cei care au păstrat curat Sfântul Botez, dar se depărtează de cei care l-au întinat. Tu mă cunoști, Hristoase, ca lucrător a toată fără de legea și ca un vas adevărat al tuturor răutăților. E ceea ce știu și eu și sunt compleșit de rușine și stăpânit de durerea ei și de întristarea pentru ea. O suferință de nesuportată mi pasă inima, dar lumina feței tale care îmi lucește tainic a alungat aceste gânduri, a risipit suferința mea și a adus în locul ei bucuria în smeritul meu suflet. Voiesc, deci, să fiu astfel întristat Hristoase, dar întristarea aceasta nu stă lipită de mine, ci sunt întristat mai degrabă ca nu cumva din pricina lipsei aceleia să mă pierd și să mă lipsesc de bucuria viitoare. Dar de această bucurie să nu mă lipsești, până niciodată, nici acum, nici în veacul viitor împăratul meu, căci bucuria aceasta e vederea feței tale, Fiindcă nu ești Dumnezeul meu numai tot binele, ci le și dăruiești celor ce te văd pe tine tot binele și umpli împărtășindu-te prin împărtășire pe cei pe care îi vezi, nu numai în viitor, vai de cei ce o spun aceasta, ci și acum cât sunt în trup pe cei vrednici, căci nu-i privești numai pe cei ce s-au curățit pe ei prin păcăință, dar le le dai și lor putința să te vadă, nu cu închipuirea sau cu gândul minții, nici prin amintirea simplă cum cugetă unii, ci în adevărul existenței Dumnezești și a lucrării tale înfricoșătoare spre împlinirea cu adevărat a economiei Dumnezești, căci prin aceasta înfăptuiești unirea celor despărțiți tu, Dumnezeule, care ești mântuirea tuturor. De aceea, cei ce au primit botezul tău din pruncie și au viețuit închip chip vrednic de el în viață vor avea parte, cum am spus, de o sândă mai mare ca cei nebotezați, bădujocorind veșmântul tău cel sfânt și aceasta cunoscând omântuitorule ca un lucru sigur și adevărat, ai dat pocăință spre a doua curățire și ai pus ca urmare a ei harul Duhului, pe care l-am primit întâi în botez. Căci n-ai spus că Harul vine numai prin apă, ci mai degrabă prin Duhul, prin chemarea trimii, Fiindcă am fost botezați ca prunci inconștienți, primim Harul ca niște nedesăvârșiți și închip chip nedesăvârșit, dobândind iertarea întâi ei neascultări aceasta este socotesc unicul motiv pentru care ai poruncit stăpâne să se săvârșească această baie dumnezească. Prin ea, cei botezați intră în lăuntul viei, izbăviți de întuneric și de iad și eliberați de moarte și de stricăciune, căci prin vie înțeleg și ea este raiul din care am căzut și în care acum suntem iarăși chemați. Și precum Adam era în el înainte de păcat, în el a ajuns, au ajuns și toți cei care se botează într-o cunoștință, dar nu cei care, datorită inconștienței, n-au primit simțirea înțelegătoare pe care o produce Duhul care vine prin lucrare. Toți am primit ca Adam prin Duhul puterea de a lucra și păzi poruncile, fiind ele o lege duhovnicească și Dumnezească care trebuie împlinită prin fapte, în trup și cu trupul, căci omul fiind înnoit are nevoie de o lege în noi, îndoită și nesocotind una cade și din cealaltă fiindcă sufletul singur nu poate lucra faptele cele bune iar trupul care lucrează fără cunoștința Dumnezească poate fi socotit ca un animal purtător de povară deci cei care au intrat în viața ta sau în rai chemați prin botez, cu totul nepăcătoși sau și sfințiți, s-au făcut ca Adam cel din tâi, dar apoi, nesocotindu-o astfel de mântuire și un ajutor așa de mare și de negreit al tău Hristoase, au săvârșit fapte mai rele ca Adam, disprețuind totodată iubirea ta de oameni și ne luând în seamă înfricoșătoarea Lucrarea economiei tale, arătată în baia botezului în Duhul Sfânt, mai pot fi socotiți cum își închipuie mulți oameni că se află în lăuntrul raiului chiar de păcătuiesc? Mai pot fi socotiți odată ce s-au întinat și au murdărit rău mântuitorul meu veșmântul tău? Și vei mai primi să o locuiești în lăuntru inimii lor spurcate, măcar cât de puțin, tu, cel curat, cel sfânt. Nici de cum, a spus Dumnezeu, nu va fi aceasta, copile, că știu că te-ai botezat și tu, dar te-ai întinat și ai păcătuit ca un copil. Ai fost amăgit ca un lipsit de minte și știu cât ai plâns te-ai zdrobit. Cum ai renunțat la toată lumea și cum duplecat de rugăciunile lui Simeon, lui tău, de-abia te-am învrednicit, la început, numai în mintea și în simțirea înțelegătoare de glasul meu, apoi și de o rază și după aceea m-am arătat ție cu iubire de oameni în lumină, apoi... M-am făcut un nor mic în chip de foc, așezându-mă deasupra capului tău și ți-am dăruit vederea acestei arătări. Iar prin spaima de ea, lacrimi împreunate cu o mare străpungere a inimii, topind grosimea trupului și întunericului capului, așa de mult încât din ele a pornit un miros, ca de carne arsă în foc, precum însuți știi greutățile care au urmat după aceea și strâmtoarea pe care ai suportat-o, fără îndoială că le-ai uitat, dar eu le cunosc, eu care știu toate, credința smedenia față de părintele tău și renunțarea totală la voia ta pe care le socotesc și sunt o mucenicie, căci cel ce nu mai are o voie proprie, fără îndoială moare, dar se regăsește și trăiește în voia mea. Așa fiind tu și acela, în fiecare zi, și forțându-mă cu lacrimi pe mine cel bun, prin fire, am început să mă răție, precum știi, curățind pe încetul sufletul tău prin bocăință și arzând materiile patimilor tale așezate pe el, care nu erau patim trupești sau materiale, ci spini. Nematerial, nori, întuneric gros, ceață și negură, vreau să spun că te subțiai prin post și prin ostenelile privegherii ale rugăciunii, ale tuturor neplăcutelor pătimiri și te spălai încetat prin lacrimi fierbinți în rugăciune, în felul mâncării și mai ales a băuturii. Astfel am izbutit cu greutate să te fac pe tine un vas încăpător. Și nu numai încăpător, ci și curățit, și în stare să rămâi, ia seama, în mijlocul focului nears. După ce te-am făcut astfel, lumina pe care o vedeai atunci, zburând în jurul tău și înconjurându-te, ai intrat întreagă în lăuntul tău, ea cea neapropiată prin fire și te-a schimbat printr-o schimbare străină. Dar această lumină nu poate rămâne dacă nu mă slujește prin toate faptele, ci primești fie și un mic gând în inimă sau o mică simțire neplăcută fără față de cineva, neîndreptățită sau îndreptățită sau o ispită prin cuvânt sau printr-un înțeles viclean și dacă nu te pocăiești fierbinte cu lacrimi, și nu le alungi pe acestea de la tine prin pocăință ca și toată cugetarea vicleană a inimii, căci ea este Duhul Dumnezeiesc care este împreună cu mine și ca tatăl de, cu Tatăl cel de o ființă cu mine, dar ea dispare deodată ca soarele care apune și, ascunzându-se ca într-o clipită de ochi, nu se mai vede. Cum va exista, deci, în sufletul necurățit deloc și ne-a ajuns vreodată la simțirea păcăinței? Sau cum va suporta sufletul plin de patim și de păcate firea de nesuportat a focului? Cum va încăpea în el lumina cu totul neîncăpută? Cum, fiind acest suflet întuneric, se va uni cu lumina neapropiată și nu va dispărea în prezența ei? Nu e cu putință copile aceasta, nici de cum. Eu sunt despărțit, sunt deosebit de toate creaturile, dar când m-am făcut cu trupul creatură, eu, creatorul tuturor, am primit să fiu asemenea oamenilor, luând suflet și minte asemenea lor, dar nu i-am făcut atunci pe toți deodată, Dumnezeu ci m-am făcut eu om, dar prin credință și prin păzirea poruncilor însă, și prin, prin botez și prin dumnezeiască apărtășire de înfricoșătoarele taine ale mele, m-am făcut tuturor viață. Iar spunând viață, am arătat pe Duhul Dumnezeiesc. Însă, cei care au pe Duhul meu în inimile lor trebuie să o cunoască aceasta, căci îl au pe el, cum a spus Pavel, strigând către tatăl, căci el zice prin ei către tatăl meu va tatăl meu Romani 8:15. cu 15. Fiindcă au devenit copii ai lui Dumnezeu și cunoscându-mă pe mine, văd și pe tatăl și îl numesc cu îndrăzneală tată, ba Duhul spune și către fiecare dintre cei care îl au cu adevărat în ei, nu vă temeți copii, iată, eu precum vedeți sunt în lăuntul vostru și împreună cu voi și vă eliberez odată pentru totdeauna de stricăciune și de moarte, și vă arăt ai cui copii și prieteni v-am făcut pe voi. Bucurați-vă în Domnul. Acesta este semnul adevărat dat oamenilor, că s-au făcut fi și moștenitori ai lui Dumnezeu, că au primit și au pe Duhul meu Dumnezeesc. Și de aceea trăiesc cu adevărat ca adevărați creștini. Și, în realitate, și nu numai cu numele. Acestea le sunt vrednice de crezare și de dorit Hristoase al meu, celor pe care i-ai cunoscut mai înainte și le-ai dat să se facă asemenea chipului tău în Duhul Dumnezeiesc. Și... Le sunt lor cu totul, cu putință, ca unora ce sunt chemați la bucuria negrăită ce le vine de la tine în veci. Iar tuturor celorlalți, acestea, li se par cu neputință și le resping, necrezându-le deloc, amăgindu-se pe ei înșiși sau socotind nebunește că se pot mângâia cu de deșarte, folosind cu îngânfare vorbe înalte, dând acestora sensuri, Alegorice, potrivite ideilor plăcutelor și desprețuind cu totul în tale porunci, căci nu voie să te caute pe tine, socotind că te au, sau demărturisesc că nu te au Dumnezeule, te propovăduiesc pe tine tuturor ca fiind cu totul de nesezizat afirmând că nimeni dintre oameni nu te poate vedea, nici nu există vreunul care să-i depășească pe ei în cunoștință. Dar fie că învață că ești sensibil și accesibil tuturor oamenilor, fie că spun că ești cu totul insezizabil și inaccesibil, în amândouă cazuri le greșesc neînțelegând cele Dumnezeu și omenești ca unice sunt întunecați. Dă-le lor lumina cunoștinței, Dă-le mâna fricii Dumnezești, dă-le mana fricii Dumnezești, dă-le să se ridice din groapa relei lor explicări și să vină la simțirea că se mișcă în groapă și șed în întuneric nevăzând lumină dumnezeiască, dă-le să știe ceea ce mărturisesc, dar nu cred că sunt acum oameni care te văd. Căci dacă nu le-ar celor celor lumina ta și n-ar vedea într-o cunoștință, cum ar crede limpede că te arăți celor vrednici și vorbești și locuiești cu ei acum și în veci, ca și cu niște prieteni, ca și cu niște slujitori credincioși ai tăi, precum ai spus. Dar tu ești Dumnezeul celor credincioși, nu și al celor necredincioși, de aceea nu privești deloc spre ei. Căci cum ai arăta, Mântuitorul meu, fața lumii tale celor care te tăgăduiesc și spun că lumina ta cea veșnică nu strălucește în sufletele celor vrednici? Aceasta e cu neputință de nu vor dobândi o credință mare, cum ai spus, și nu vor păzi cu râvnă legea ta dumnezeiască, predându-se până la moarte pentru tine, predându-se lucrării adevărate și înțeleptelor tale porunci. Aceasta e mântuirea tuturor care se mântuiesc. Altă cale nu există, precum ai spus Dumnezeul meu. Da mila ta, mântuitorule, dă mila ta, dă mila celor care te roagă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.